Малого зросту в північній смузі, на досить великий відсоток високого та сильну перевагу зросту, що наближається до середнього. А в середній смузі України, в східній частині її, найнизкоросліше населення знаходиться, мабуть, на Харківщині, де Краснов вичислив середній зріст 1642 мм а з даних Еркерта виходить 1645 мм. Але і тут ці цифри виходять дивно малі, коли порівняти їх з тими, що одержав Кондрашенко, який знайшов у Зміївському та Ізюмському повітах, середній зріст 1682 мм. На Воронщині, згідно з дослідами Прохорова, Середній зріст населення більший, а саме 1685 мм. Далі у північно-східних повітах Полтавщини згідно з цифрами Чекаленка та Руденка 1675 міліметрів, а в Південно-Західних 1702 міліметри. А на правому боці Дніпра на Київщині, як спостеріг Дібульд а зріст досягає 1669 мм. А згідно з дослідами Алешо, 1679 мм та Артюхова з Венигородській та Тарощанській повіти 1690 мм. На поділлю, як спостеріг Крижановський, а зріст також дуже високий, для північних повітів Крижановський дає нам цифру 1683 мм. Але далі, на південно-західній Волині, як показують проміри Сахарова, а зріст одразу падає до 1663 мм. В Галичині він знову підвищується, хоч і з значними скоками. А згідно з моїми промірами, у центральній Галичині зріст досягає 1664 мм. Та на півночі 1682 мм. А в північно-східній частині, як спостері Граковські, 1684 мм. А в горах у північних бойків зріст знову сильно знижується доходячи до 1664 мм. Далі у Лемків він трохи вищий, і тільки у центральних бойків, Тухольців у Коперницького, доходить до помірної висоти – 1667. А в колишніх угорських русинів, що, мабуть, вплинули і на центральних бойків, Завдяки великій тепер залізниця дорозі через Карпати. А зріз досягає 1677 мм. Отже, у середній смузі України можна вже ясніше помічати послідовне підвищення зросту зі сходу на захід. Але знову-таки зі значними перервами, що їх пояснення, однак, не викликає жодних труднощів. Цифри Краснова для Харківщини взяті головним чином з промірів міського населення Харкова, що здавна був головним пунктом великоруської імміграції. Тому вони нижчі за цифри для Вороніщини. На південному заході Волині, як це ми вже бачили та ще побачимо, був великий колонізаційний рух мазурів. Аналогічні впливи спричинились до зниження зросту улемків, а особливо у північних бойків, де, однак, головну роль щодо зменшення зросту грало, мабуть, мешкання у чорних хатах та погане живлення. Вівсяні пляцки замість хліба. Нарешті, у південній смузі України маємо виключно зріст або високий – або такий, що значно наближається до нього. Але і тут знаходимо також певні хитання, що стоять